i del Govern, encara que aquest s'ha compromès a abonar els 99 milions d'euros corresponents al juliol després de cobrar-los per part de l'Estat. El tancament es prolongarà entre les 9 i les 22 hores. Si ve un total de 371 farmàcies, el 12% del total, estaran obertes per donar compliment als serveis mínims i garantir l'accés de la població als seus tractaments. Qui necessita algun medicament pot consultar les farmàcies obertes a la web del Col·legi de Farmacèutics de Catalunya. El president del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, Jordi de Dalmarses, ha indicat que aquests serveis mínims són fins i tot superiors als decretats per la Conselleria de Salut de la Generalitat, com a mostra del seu compromís amb els usuaris. A les 12 hores, i per visualitzar la queixa dels farmacèutics, la plataforma Farma ha convocat una protesta davant la Conselleria d'Economia de la Generalitat, en un context en què més del 80% dels col·legiats donen suport a la convocatòria de l'aturada. Les farmàcies han editat uns follets destinats als usuaris en què asseguren que es veuen obligats a tancar per alertar de les dificultats que tenen per continuar prestant els seus serveis i remarquen que la seva prioritat és dispensar les medicines que necessiten els ciutadans. Les frases, el vostre medicament és prioritari, volem que el continueu tenint a l'abast en el moment en què ho necessiteu i tant l'usuari com el farmacèutic ho hem donat tot que el malestar de les farmàcies de Dalmarses ha assegurat que els farmacèutics se senten utilitzats com a moneda de canvi en el conflicte polític obert entre Generalitat i Govern a compte del model territorial, i ha donat per fet que tampoc corren el 5 de novembre vinent, malgrat les promeses de pagament del Govern, ja que els, futurs de, que els pagaments futurs depenen del fons de liquiditat autonòmica. El Govern està pagant en aquests moments més de 80, amb més de 85 dies de retard de mitjana, des que les farmàcies dispensen un fàrmac, després que l'any passat ja demorés els pagaments en 30 dies, cosa que ha obligat els farmacèutics a recórrer a vies addicionals de finançament. De fet, de fet, aquests han recordat que no hi, ha cap, cap, no hi han reclamat en via judicial els interessos que s'han vist obligats a pagar per aquests crèdits, cosa que han circonscrit a la seva voluntat d'arribar a cost duradors amb el govern per garantir un calendari de pagaments.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 I per començar, doncs, us parlem del 48 Hores Open House Barcelona que es realitzarà aquest cap de setmana a Sant Andreu. El Festival d'Arquitectura 48 Open House Barcelona és la principal cita de la ciutat de Barcelona amb l'arquitectura. Un cap de setmana al mes d'octubre de portes eh, de portes obertes a més de 150 edificis de tot tipus, forma i mida. Una iniciativa d'associació Arquitectura Reversible. Doncs en aquesta tercera edició obriran les seves portes els següents edificis de Sant Andreu. Primer lloc, el canódrom de la Meridiana, que estarà obert dissabte de 5 de la tarda a 7. La Casa Bloc, que estarà oberta dissabte i diumenge de 10 a 2 hores i de 4 a 6 de la tarda. També parlem de la Fabra i la fàbrica de creació, la neu d'entitats, l'espai Jove, l'espai Josep Bota a l'Escola Bressol, que estarà oberta diumenge d 11 del matí a 3 de la tarda. I també el diumenge estarà oberta a la Casa de l'Aigua, de 11 a 2 de la tarda. La Biblioteca Trinitat Vella José Barbero també estarà oberta dissabte d'onze del matí a dues de la tarda. Dissabte i diumenge estarà oberta la nou Ipanof de 5 a set del vespre. També parlem de les Carasses, del grup escolar de l'Ignat d'Iglésies que estarà obert dissabte d 11 del matí a una del migdia. La Can Guardiola a l'Hotell d'Entitats també estarà oberta dissabte dia 27, i set de onze a dues de la tarda. A més, hem de dir que eh, Habitatges al carrer Biscaia també estarà obert el dissabte d 11 del matí a dues del migdia. I per últim, el diumenge dia 28 d'octubre estarà oberta l'església de Sant Passià, de 4 a 7 del vespre. Hem de dir que el 48 Open House Barcelona és un projecte obert a tothom sense ànim de lucre que va començar a Barcelona l'any 2010. Una iniciativa transversal adreçada especialment als barcelonins que implica la participació de diferents agents socials tècnics ...i artístics per obrir la bona arquitectura a la ciutat. L'objectiu doncs, és fer-los vigore l'arquitectura i la ciutat... ...donant-los l'oportunitat de remirar-la. I ara parlem de la primera Fira d'Economia Solidària de Catalunya, ...la FESC, que es realitza al Recinte de la Fabra El Recinte de la Fabra al carrer de Sant Adrià número 20, ...us oferirà aquest cap de setmana la primera fila soli... Fira d'Economia Solidària ...de Catalunya, FESC, de les FESC, per a una economia al servei de les persones.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 Taules rodones, com construir una altra economia, fer mercat social i economies crítiques, 5 peces per a un puzle, experiències alternatives de treball, consum i estalvi, concerts i animació, activitats per a infants i el servei de bar-restaurant amb la possible paella popular". Doncs aquest cap de setmana s'obre d'altres activitats. És el cas de la maquinista, que ens ofereix tot un seguit d'activitats per a gaudir aquest cap de setmana. Vine a la maquinista i podràs fer tot d'activitats i a la vegada compartiràs una estoneta amb persones amb característiques diferents, però que són capaces de fer qualsevol cosa amb les eines i el recusament necessaris. Dir-vos que demà divendres s'obrirà aquesta activitat a la maquinista de 5 de la tarda a les 5 i mitja hi haurà la inauguració oficial a les 5 i mitja i fins a les 6 el concert de timbalers del TEP. A partir de les 5 i mitja i fins a les 8 la mostra d'entitats. I de 6 de la tarda a 8 del vespre els tallers planta amb circuit posat en el meu lloc, dibuixa't i accedeix. Però és que dissabte també hi ha activitats. El dissabte dia 25 d'octubre tindrà durant tot el dia de dos quarts d'onze a vuit del vespre la mostra d'entitats. De dos quarts d'onze a dos quarts de dotze, ioga per a tothom. De dos quarts de dotze a dos quarts de dues, tenis de taula. De dos quarts de dotze a dos quarts de dues, els tallers de planta, circuit, posa't al meu lloc, dibuixa't i accedeix. De 5 a dos quarts de set, del vespre, tenis de taula. De dos quarts de set a dos quarts de vuit, habaneres. I a l'espai musical Entitats. Exacte, hem de dir que les avaneres van a càrrec de l'entitat Arep. També informar-vos que si, no, si res no ho evita aquest cap de setmana, aquest dissabte en concret, hi haurà la segona mostra de comerç multicultural de la Trinitat Vella. Se celebrarà aquest dissabte entre les 10 del matí i les 9 del vespre a la plaça de la Trinitat i hi haurà activitats d'animació infantil, actuacions al llarg de tot el dia de grups representatius de la multiculturalitat d'aquest barri, del barri de la Trinitat Vella, amb la participació de les diferents associacions de veïns del, del barri. També de dir-vos que és organitzada per l'Associació de Comerciants de la Trinitat Vella, així que fent comerç, fent barri. I ara ens n'anem cap a la nau Ivanov. I és que hem de dir-vos que arriba avui una nova Hot Jam Session. La nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us ofereix avui Dijous, a les 8 del vespre, una nova Hot Jam Session. Hem dedicar les Jam Sessions de la Nau Ivanov dirigides per Ricard i Toni Girly de la Locomotora Negra estan centrades en el jazz clàssic, és a dir, en el jazz més directe i comunicatiu en el qual la participació del públic és més directa i espontània. La Fundació Catalan el Jazz Clàssic organitza cada tercer dijous de mes una Hot Jam Session a la Nau Ivanov des de fa més de 5 anys. Parlar de Jam Session és parlar d'un dels moments més interessants i excitants del jazz.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 Més coses a comentar-vos a dia d'avui. Doncs el Consorci per la Normalització Lingüística de Sant Andreu organitza avui tarda de català, és a la Biblioteca. El Consorci per a la Normalització Lingüística de Sant Andreu organitza per avui de 4 a 7 de la tarda l'activitat tarda de català a la Biblioteca. En concret serà a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero i hi haurà una sessió informativa i es faran proves de nivell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 són cursos doncs, de diferent nivell. Els general serien per cursos bàsics, intermedi, suficiència, nivell D. Els específics, que és català a taula, atenció al públic, de nivell bàsic. També hi ha el, el curs de conversa, nivell intermedi i suficiència. Eh, fes la prova, Podeu fer la prova de col·locació i correix el teu nivell de català. Descobreix el programa voluntariat per la llengua. Apu Apuntat al tauler de la biblioteca. Molt bé, doncs ens queden ja només una informació a comentar-vos a dia d'avui, dir-vos que avui es presenta el projecte Les Calderes Fabri Coats, la digitalització 3D en la recerca patrimonial. Avui a les 7 del vespre es farà la presentació del projecte Les Calderes Fabricoats, la G digitalització 3D en la recerca patrimonial. Aquesta activitat es farà al MUVA, que és el Museu d'Història de, de Barcelona, situat a la plaça del Rei, a la sala Martí Luma. Estarà a portada a terme per Pilar García Almiray i Alejandro Marambio del Laboratori de Modelització Virtual de la Ciutat de la Universitat Politécnica de Catalunya. L'entrada és de franc. Molt bé, doncs aquestes són algunes de les informacions que us podem aportar a dia d'avui i que es realitzaran doncs, també a dia d'avui. Ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, tornem tot seguida amb més informació. Fins ara. Des del 91.6 de la EJM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Doncs començàvem el nostre programa parlant d'aquest 48 Hores Open House Barcelona que es realitzarà aquest cap de setmana als nostres barris, aquí a Sant Andreu. I per parlar-ne, doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic, a Janis Moret, que és organitzadora, precisament, d'aquest 48 Open House. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs expliquen què és aquest 48 Hores Open House Barcelona que podrem gaudir aquest cap de setmana? Uh, bé, aquest 48 Hores Open House Barcelona és primer de tot una oportunitat, com molt ben deia, és una oportunitat de gaudir de l'arquitectura i de la ciutat de Barcelona des d'un altre punt de vista, des de uh -huh. la proximitat amb els autors, des de, des de la bona arquitectura posada a l'abast de tothom, uh -huh. i amb un programa que aquest any hem, he recut que ho hem fet l'esforç perquè sigui el més variat possible uh -huh. i, i el més ampli possible. Perquè arribeu ja amb aquesta, ja són tres edicions, no?, les que heu Exacte. realitzat. aquesta és la tercera edició, és un projecte que neix a Londres fa 20 anys i que, uh -huh. i que comença a Barcelona el 2010 uh -huh. i a, a data d'avui ja són gairebé al voltant de vuit uh, dintre ciutats que uh -huh. ho fan a tot el món. Això també demostra que la gent a tot arreu té aquesta curiositat, aquestes ganes de conèixer i valora, eh, perquè es repeteix enrere any, no? eh, aquesta voluntat d'acostar l'arquitectura d'una manera real, d'una manera efectiva i aquest contacte també amb la gent que ho explica, que jo crec que aquest és el, el valor afegit i molt important d'aquestes portes obertes, no? com, com diu el nostre el nostre lema, per dir-ho manera, és ulls, menys i portes obertes. No? Uh -huh. Perquè aquest 48 Open House Barcelona es realitza en el mateix moment que es realitza en altres ciutats? Eh, no exactament. Eh, els altres Open House es, eh, es fan entre setembre i octubre, és una de les franges, uh -huh. i després a la primavera en altres països eh, al voltant de... Maig, eh, abril és, és l'altre punt diguem, en què es porten a terme i el Melbourne al voltant del Juriol. Uh -huh. uh -huh. El que sí que podem dir és que eh, precisament doncs, Barcelona no és l'única que organitza per tant, doncs, eh, celebrar això, no? que a la nostra ciutat també es poden fer aquestes coses. Clar, és... és... La idea de que, de que el que fem aquí, molt local, perquè el programa és exclusiu de Barcelona, és la nostra arquitectura, etc etc, té també aquest component més eh, teòric d'entendre, des de grups d'arquitectes també arreu del món, d'entendre que l'arquitectura s'ha de posar a l'abast de la gent i el fet de compartir no? aquesta, aquesta idea i okay. aquestes ganes de, de gaudir del projecte, perquè nosaltres a la segona edició van tenir 35.000 visitants uh -huh. i les xifres a, a les altres ciutats també són molt importants de visitants. Vull dir que estem uh -huh. com dins d'una corrent uh -huh. d'interès no? d'aquest tipus de projectes. Uh -huh. Perquè també hem d'assenyalar doncs, que eh, es tracta d'obrir les portes a més de 150 edificis de, repartits per arreu de la ciutat. La idea del projecte és que realment eh, sigui proper i aquesta proximitat també volem que sigui física no? i que es pugui entendre que tant a, a tots els districtes eh, pues quan creuem la porta de casa nostra hi trobarem Uh -huh. a alguna cosa del 48 de la Barcelona al costat, no? Uh -huh. Estem parlant d'un festival d'arquitectura que és una iniciativa de l'associació Arquitectura Reversible. Uh -huh. Què és Arquitectura Reversible? L Arquitectura Reversible està formada per eh, tres persones, bàsicament, que són eh, Elisenda Bonet, uh -huh. Emma Soláñez i jo mateixa, Janice Moretz, que són arquitectes, i l'arquitectura irreversible el que vol justament és acostar eh, i generar els recursos necessaris per explicar la bona arquitectura a la gent. Uh -huh. És a dir, aquesta disciplina aquesta, eh, és, és una mica complexa d'entendre eh, abans de que estigui construïda, és, és a dir, eh, nosaltres veiem amb funció amb plànols amb, amb un llenguatge moltes vegades molt tècnic, no? perquè evidentment es necessita per, per poder dur a terme una... per poder construir no? eh? en termes més planers el que és un edifici, però eh, entenem que, que no tothom té perquè què no, el, entendre aquest llenguatge. No? Aleshores, l'obra construïda, bàsicament, ens ajuda a que un pugui estar dins d'un determinat espai, pugui veure unes determinades solucions de com entra la llum eh, en un espai, quines alçades, quins materials, etc tot això explicat pels uh -huh. autors als visitants eh, pues és un recurs, no?, adient uh -huh. perquè, perquè després la gent pugui tenir un criteri propi, no?, també d'aquest tema. Uh -huh. Perquè a nivell de ciutat, a nivell de Barcelona, quins serien els edificis més importants dels que tindreu oberts? Bé, jo sempre dic que quan tanquem un programa, als eh, 150 són edificis Enten, eh, interessants. Sí. Eh, jo uh -huh. el sempre recomano és que la gent eh, tri si pot el que té al costat, perquè moltes uh -huh. vegades està sempre al davant i no, I i no, no ens fixem. Sí, que triar els temes que li gradi. nosaltres sempre llancem algunes recomanacions, com en el cas, per exemple, aquest any de les fàbriques, o d'un modernisme desconegut, el racionalisme, uh -huh. eh, però crec que és interessant que la gent eh, es faci el seu el, el programa i una mica eh, escolleixi de tot, és a dir, mmm, aquest any eh, ja des de, des de, no sé, per dir alguna cosa, eh, la... Uh -huh les fonts màgiques vistes des de dins, amb tot o què és el funcionament, etc, etc, eh, fins a, bueno, a l'habitatge d'aquí de, de, uh -huh. de Cert, de, de que, que va ser el de la casa, casa Bloc, a Bloc i el habitatge que ara eh, porta al Museu de Habitat com a, com a prototip, no?, d'aquest tipus d'habitatge. Uh -huh. Hi ha molta cosa, hi ha també temes relacionats amb l'aigua, per exemple, no?, que, uh -huh. vull dir, hi ha tota una sèrie d'edificis, de, d'intencions, uh -huh. també de fer entendre que la ciutat és una cosa complexa i viva, no?, en aquest sentit, per exemple, aquest any es poden visitar també, eh, i, i amb unes necessitats eh, també generals, com, com és l'aigua, per exemple, no?, igual hi ha ja, la central de bombejament, de bombament i pabellons de l'aigua, per exemple... Mm -hmm. mm, bueno, intentem que la gent, evidentment no hi pot anar -hi a tot, <ríe> però okay. eh, també contemplant que és una cita anual, mm -hmm. el feedback que estem rebent ara és que la gent s'ho agenda, o sigui, és un esdeveniment que està agafant no, amb una tercera edició uh -huh. eh, un costum no, de la gent, de dir, bueno, ja sé que a veure quan és, m'ho apunto, hi vaig, m'ho preparo, no? Aleshores, uh -huh. bueno, a, a que això també dona una mica aquesta idea de dir, bueno, a veure aquell programa d'aquest any, que escolleixo, uh -huh. que veig, que no hi veig, i, bueno, el que no pugui ser aquest any, de pues, l'any que ve, no? I, i bueno, crec que, que això també dona un dinamisme a la ciutat, no? Jo crec uh -huh. que també les ciutats cal, que collen a l'Open House són ciutats en aquest sentit eh, intel·ligents d'alguna manera no sé ben bé quina paraula trobar sí. però eh, actives i interessades no? en, en, en participar de, de ah. que és la pròpia ciutat I això també dona doncs, una difusió i una continuïtat al que és el 48 hores open house no? Exacte, clar ah. sí, sí ah. És, és, és això, no? és donar-li aquest, aquest fet, no? com, com uh -huh. no sé, altres fets que hi ha anuals, no? uh -huh. que, que aleshores posen a, a la gent com en actiu. Clar. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. A més, hem de dir que, dins el que és el districte de Sant Andreu, als nostres barris, hi ha fins a 10 equipaments que hi, que hi col·laboren i que hi participen, no? Ahà, uh -huh. uh -huh. exacte, hi ha 10 edificis. Ha, uh -huh. a més A més, crec que aquest any també queda hi ha coses molt interessants. També uh -huh. uh, jo crec que en aquest districte en concret també s'aplica molt aquest criteri de varietat uh -huh. de, bueno, per exemple, des del paviment de l'església de Sant Pacià, no? Que és uh -huh. una cosa, digam, sí. molt molt tendra, molt petita, de, de, de l'Antoni Gaudí. Bé, bueno, mm. eh, fins a la re regeneració, per exemple, amb el decit febril, com pot ser l'obertura de Fabra i Coach, mm. allò que comentaven no, de la central de mm. d'abombament, també la teniu vosaltres aquí. Mm. El canodrom, bueno, és que clar, vosaltres realment mm. eh, teniu un, un, un, <ríe> coses molt sucoses, sí, sí. eh? A és total. a dir que, <ríe> que són molt sucoses, i el que ja comentàvem abans de l'equip de, de la Casa Bloch, que mi personalment eh, mm. és una de les peces de, sí. de les que n'hi ha menys no? mm, a Barcelona mm. i també és com, com un punt molt, molt maco. Teniu també a eh, l'Antoni Moragas en els habitatges del Carre d'Iscaia, vull dir... Mm. Mm. I la Casa de les Aigües. Sí, la Casa de les Aigües. <ríe> sí, sí. No, no, esteu, esteu aquí en la Cresta de la Ola. <ríe> perquè clar, el camp hem de dir és que sense la participació de tots aquests agents socials, tècnics, artístics, doncs evidentment aquesta edició no, doncs, no seria possible. No? Evidentment, a veure, nosaltres sempre diem eh, que arquitectura reversible i, i nosaltres som el, una mica els promotors, per dir-ho d'alguna manera, no? sí. els que bueno, eh, intentem... Eh, portar-ho a terme, però evidentment hi ha uns punts en els que el projecte es basa sense els quals no seria possible, no? Uh -huh. Uns són eh, els voluntaris, com si diguéssim, els, tota la gent que aquest any hem sobrepassat els 650, que ens ajuda, que molta gent, molts d'ells són eh, estudiants d'arquitectura, però també hi ha uh -huh. gent gran que es mou per aquest tema, hi ha gent de tot tipus eh, involucrada hi ha els voluntaris o els, oi, perdona els, els, els propietaris dels edificis sí. tant siguin privats com públics que els donen l'oportunitat d'obrir casa seva no? uh -huh. i que, que també és molt important tots els tècnics, ja siguin arquitectes o enginyers o tipus que sigui que uh, també pues, comparteixen la seva experiència i el seu temps amb la gent explicant-los uh -huh. uh, el que hi ha hi ha també, com et comentava, que està bastant sí. internacional de compartir uh -huh. no? una manera sí. de fer a molta gent no només aquí, sinó també arreu del món. Uh -huh. I després hi ha també un altre punt important, que potser parlem menys, però que també és molt important, que són els patrocinadors, perquè aquesta és una iniciativa totalment gratuïta per a la gent. I, i evidentment uh, pues les persones, les entitats, els agents socials que recolzen econòmicament el projecte també són una de les parts que ho fan possible. Uh -huh. Molt bé. És a dir, que podríem, uh, per dir-ho d'alguna manera, l'objectiu d'Arquitectura Reversible és donar a conèixer l'arquitectura i la ciutat. Exacte. Aquestes dues. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Molt bé. Entendre que l'arquitectura no, no és només no va sola, diguem-ne, en el sentit que eh, té un concepte més ampli, no?, que, que uh -huh. es agafaria doncs, des del disseny d'una cosa més petita, com deiem per exemple, el fet aquest de veure el, el paviment de, de l'església, uh -huh. com fins a com es planifica una zona o uns espais, eh, o espais públics, urbans, etc. H Claro,em dediques sense aquesta activitat, l'arquitectura doncs, reversible, mm, la gent potser no s'acostaria a aquests edificis i ara que obrim doncs, les portes, doncs, hi ha la, més la possibilitat de que els veïns i veïnes s'acostin i coneguin doncs, el seu entorn.: no? Exacte. I a més a més des del coneixement o sigui feta, ja s'ha ja produït també alguna anècdota en aquest sentit de, de que desperten la gent com el cert interès per a l'opropi. Pensem que moltes vegades hi ha edificis que obrim i que els propis veïns, sí. que sigui l'edifici del costat o, o, o si és habitatge en concret propis, les pròpies persones que viuen allà, a vegades són els primers sorpresos. Uh -huh. eh? no, sí. i quan quan ah, ah, bueno, pues, ah, mira, i, ah, i, això, i això home, no ho mà, no sabíem, no? Pues, uh -huh. clar, això ja és, és una és una possibilitat i una i, i una manera molt maca, no? Uh -huh. de, que, de que la gent valori eh, el seu propi patrimoni, no? No no, no només uh -huh. un patrimoni històric, sinó un patrimoni també actual i, i, i de futur, no? Uh -huh. Doncs des d'aquests micròfons anirem donant a conèixer aquest 48 hores Open House Barcelona que realitza els nostres barris uh -huh. i que la gent doncs, tingui l'oportunitat de poder conèixer aquests diferents edificis que, que hi són ubicats en, en el nostre districte. Una recomanació pràctica només i sí. és que eh, tenim el programa imprès, està uh -huh. a l'abast de tothom, però sempre recomanem que la gent per qualsevol cosa o qualsevol dubte consulti la nostra web on trobarà tota la informació actualitzada doncs, sí. www.48hopenhousebarcelona.org Molt uh -huh. bé, bueno. doncs tornem a repetir-la, ve doble... Sí? www.48hopenhousebarcelona.org El... uh -huh. D'acord. Doncs els nostres veïns ja saben que tindran la possibilitat d'aquest cap de setmana de poder gaudir d'aquestes activitats que vosaltres realitzeu a través del 48 Open House Barcelona. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies a vosaltres. Adéu. Bon dia. Molt bé, doncs tal com us dèiem, aquest cap de setmana ja haurà oberts a, dins d'aquest 48 Open House Barcelona al nostre districte, el que és Sant Andreu, ja hi haurà el Canòdrum de la Meridiana, la Casa Bloc, la Fabra i Coats, la Casa de les Aigües, la Biblioteca Trinitat Vella José Barbero, la Nau Ivanov, les carasses del Grup Escolar i les Iglesies, eh, també parlem de Can Guardiola, l'hotel d'entitats, eh, també habitatges al carrer Viscaia i l'església de Sant Pasià, que recordem que l'església de Sant Pasià es va trobar una obra de, de gaudí que fins fa molt poquet no es coneixia. Molt bé, doncs nosaltres el que farem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem a més informació en aquest programa. Fins ara. Aquest camí que deixo enrere és llarg, però em vull llouger del seu agatge. Que res no en valen tant els arts, ni els vells camins, ni el flau del mar.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 El món que visc sovint no el santo meu i ser els revolta miseria i guerra fam i mort feixisme i odi raudia i por Reboig un món que plora aquestes penes tanta pena Ai, si no fos per la tendresa que espera La tendresa que exalta La tendresa que estima Quan wow, fa por la solitud Tratat un cop per la tendresa La tendressa que exalta la tendressa, la estima a favor, la solitud. Ai, si no fos per la tendressa.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 Molt bé, doncs recte final ja del nostre programa d'avui i avui volem parlar del sisè cicle Fem Música que es realitzarà precisament aquest dissabte a les 7 de la tarda a la 9 Ibonov i ho farem doncs, amb una de les responsables d'aquest cicle Fem Música, com és la Imma Guàrdia. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, què és el que esteu preparant ara d'aquests dies? Doncs mira, ara estem preparant la segona part d'aquest sisè cicle. Comencem amb un duo de flautes diverses de guitarra amb un programa que es titula Versatils, i que és de música clàssica, però tirana contemporània, un estil així es niueix, concert molt agradable, que és aquest dissabte, dia 27 d'octubre. Uh -huh. Després continuarem amb els quintets de clarinet de Mozart i de Weber, uh -huh. i, i bueno, acabem amb el concert de Nadal a càrrec del Quartet Promenade. Acabarem aquest sisè cicle, uh -huh. la segona part. Perquè ja van 6 ja no, edicions d'aquest cicle. Sí, sí estem acabant la sisena edició. Uh -huh. I què, hem de, què, què podem dir d'aquest cicle Fem Música? Perquè el duo Sánchez de, doncs és un dels que s'encarreguen de, de portar endavant a que, a aquesta nova edició. No? Sí. Mira, aquest cicle va començar fa 6 anys, la idea de fons que el mou és la idea general de l'associació Fem Música amb combinació amb la nau Ivanov, que és una mica la de popularitzar la, la cultura i posar-la a l'abast del de la gent que viu en, en, en barris menys, menys centrals de Barcelona, uh -huh. perquè a Barcelona hi ha molta oferta de música clàssica, però, per exemple, La Sagrera no. Uh -huh. I bé, nosaltres ho volem fer aquí amb una, amb una vestimenta una mica més informal. La gent, per exemple, aquí, mentre està escoltant el concert, doncs pot prendre una copa, està més relaxadament, eh, es procura que els concerts siguin bastant eh, pedagògics, que es pugui parlar amb els músics que sigui tot plegat en un, un, un ambient més agradable, més distès uh -huh. i sobretot de, més accessible de preu. No? Uh -huh. I És una mica la voluntat de la Nau Ivanov i de l'Associació Fem Música. Uh -huh. Perquè podem dir que uh, la gent que s'acosti aquest dissabte a la Nau Ivanov doncs, podrà trobar um, obres tan, tan diferents com la de Feliu Gasull, Tot i Soler, Pedro J. González, todo eso. Sí, y Piazzola, ah, eh, en, en realidad ya músicas de nacions molt diferents, perquè fins i tot hi ha unes peces de japoneses. Uh -huh. eh? Però l'estil és, és bastant, tot i que el programa es titula versàtil justament per aquesta variació de, de, de compositors, no? Uh -huh. Però l'estil és una mica, això, una música molt relaxant, molt fàcil, molt agradable, uh -huh. molt dolça, no? I, i bé, aquest és una mica la, la, la idea, no? Ja he dividit el concert en dues parts. Sí. Sí sempre ho fem així, perquè així uh -huh. també si la gent vol parlar amb els músics i que hi hagi una menys distància entre el que és el públic i els intèrprets, perquè. Considerem que en els concerts que es fan de format clàssic uh -huh. hi com molt, estan molt lluny els músics, no semblen com molt inaccessibles i com si fessin una cosa molt, molt difícil i molt poc a l'abast. Nosaltres uh -huh. el que volem és que la gent perdi la por a la música clàssica, a la música de cambra, que és uh -huh. bastant desconeguda, uh -huh. i que s'hi acosti realment i que pugui parlar amb els músics i canviar impressions, preguntar dubtes si en tenen. No? Uh -huh. I bueno, ho fem amb aquest format. La gent està asseguda amb tauletes, no pas amb cadires, estan en grup... Uh -huh. i i bé, intentem això que sigui una, una activitat propera és a dir, dóna eh, importància aquesta versatilitat no? contacte de, de públic amb, amb l'autor o, o amb el grup que interpreta exacte, uh -huh. exacte. apropar-ho i inclús a vegades preparem explicacions o acompanyem de, de projeccions uh -huh. sí, perquè és el que deies no? que um, és el que deies que ja més és uh, doncs més contacte sí sí és la, la idea bàsica que, que mou aquest cicle el motiu que es faci aquí a la nau Ivanov uh -huh. i no amb altres llocs més habituals de, per la música de cambra és aquesta que hi ha gent que no niria mai a un concert de música de cambra desplaçant-se a palau de la música, pagant unes unes entrades molt més cares, uh -huh. donc nosaltres els hi portem aquí al seu barri amb en un lloc que ja es coneixen, que ja tenen com a referència cultural del barri uh -huh. i, i els hi posem fàcil econòmicament i, uh -huh. i, i a l'hora de gaudir-ho. No? I qui són els, els que interpreten? Qui, són el, el... qui forma part d'aquest cicle, d'aquest Fem Música? Fem Música és una associació que es va... Que, bueno, és una continuació de l'associació Obre, per a les Arts que es va crear l'any 91 uh -huh. amb, el, amb els membres del quartet Acadèmic, un quartet de corda Després, l'any 98, es va convertir en associació fent música i es va integrar per una pianista, dos violinistes, uh -huh. uh, i el mestre Àngel Soler i el mestre Belió Tieles. Una, una mica dos generacions consagrades, com puguin ser del mestre Àngel Soler i el mestre Belió amb gent més jove, amb la idea de justament intentar combinar aquests dos aspectes, la, la consolidació, l'aspecte la, més de persones amb molta experiència, amb la... Amb la Pass presiro d'alguna manera ràpida i les ganes de fer de gent més jove, tothom molt preparat i molt professional, però amb la idea això de de donar-li una cara nova a l'activitat concertística pensem que està una mica antiquada en general mm. la l'activitat que de, de dedicada a la música clàssica, no la manera de vestir-se, la manera d'actuar, la manera d'apropar-se al públic no mm. i volíem donar-li una renovació sempre mantenint la la qualitat i la professionalitat. I sempre s'ha treballat amb gent molt experta, donant també oportunitat a, a intèrprets joves que, que molt formats i molt preparats, uh -huh. però amb menys experiència uh -huh. i bastant difícil que trobin oportunitats per, per fer concerts. No? Uh -huh. sempre s'ha fet una mica aquesta activitat mixta, Gent amb molta experiència amb gent molt jove i molt preparada sempre, però però donar-s a conèixer, donals a plataformes i uh -huh. Una mica aquesta és la idea. Doncs Joaquí Moller a la flauta i Marcos Sánchez de la guitarra seran els responsables de que aquest concert d'aquest cicle Fem Música funcioni d'allò més bé. Sí, i s'ha de dir a les flautes perquè en toca de tres tipus diferents. Uh -huh. Inclús també s'acompanya amb algun instrument especial de percussió i és versàtil. és un concert versàtil, <laughs> sí, amb ja, sorpreses. Ja ho diu el mateix títol del concert, no? Exacte, exacte. S'ho passaran bé si venen. D'acord, doncs Imma, guàrdia, moltíssimes gràcies per acostar-nos avui a aquest sisè cicle Fem música, que es realitzarà aquest dissabte a les 7 de la tarda a la 9 i a la 9 Moltes gràcies a vosaltres Vinga, bon dia. Adeu, bon dia. Molt bé, doncs ara farem una pausa Tornem tot aquí. Radio Giridchatte ya no manca bo amb els cinc sentits. Radio Rimini è Bella notte in France whatever. Desò di Frixtada Santa Trinitat Vege. amb el sol. Ahi no desis tot va fer un altre minut local da ocio nocturn La giurisdizione ad uranza punto CSEA tema molt bé, doncs ara el que farem serà encetar la nostra habitual agenda, alguns dels actes que podeu gaudir aquests dies als nostres barris, a Sant Andreu. Doncs el que podeu fer, en primer lloc, és anar a la celebració de la dotzena edició de la nit de l'esport del districte de Sant Andreu. Demà, a dos quarts. De nou del vespre se celebrarà la dotzena edició de la nit de l'esport del districte de Sant Andreu. Aquests guardons són un reconeixement a l'esforç, tant a nivell individual com col·lectiu, de les entitats esportives locals que en guany han obtingut bons resultats en competicions esportives. Doncs dir-vos que, tenint en compte que aquest any s'han celebrat els Jocs Olímpics, l'edició també homenatjarà els esportistes de Sant Andreu que hi han participat, com ara l'Anna de Dora del Club Natació Sant Andreu, Erika Villaefija, entre d'altres. En l'acte participaran la tinenta d'alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Espòs, Maite Fandos, i el regidor del districte de Sant Andreu, Raymond Blasi. L'acte es farà a la fàbrica de creació de la Fabri Coats del carrer Sant Adrià, número 20. I ara parlem de dansa, perquè eh, Bosmica Company presenta un homenatge coreogràfic a Astor Piazzolla i un espectacle de dansa i hip-hop familiar a l'Espai Dansat. Aquest cap de setmana arriba la dansa a l'espai dansa de la mà de Kobos Mica Company, que aterra l'escenari d'aquest espai de Sant Andreu amb tango, un homenatge a la dansa i a la música d'Estor Piazzola, amb música en directe, i amb una funció d'escraquejat, proposta de hip-hop i dansa per a famílies. Ens doncs hem dedicar Olga Kobos i Peter Mika, fundadors de Cobos Mica Company, l'any 2000 i residents de La Gorga, al Palamós, són els encarregats d'omplir l'escenari d'alçat en la programació d'octubre de l'Espai Dansat, que, recordem-ho, ofereix un espectacle de dansa durant la setmana de cada mes. Així doncs, aquest 17 i diumenge, a partir de les 9 del vespre, el públic aficionat a la dansa contemporània i al tango podrà gaudir de tango, un homenatge a la música d'Estor Piazzola amb quatre cames, dos cossos i un cor un espectacle que tradueix els sentiments que ens genera el treball del compositor argentí amb música en directe i tres ballarins. I diumenge, a dos quartes de sis de la tarda, els nens i joves a partir de sis anys podran seguir el ritme d'Escraquejat, on el hip-hop i la dansa contemporània es fusionen, es fusionen per presentar un espectacle ple d'energia i de bon rollo, Una barreja plena d'elements d'arts marcials i de teatre físic que explora situacions senzilles a través d'una tècnica brillant. Escraqueja també forma part de la programació estable familiar del Sant Andreu Teatre. I ara ens en anarem a la Nau Ivanov perquè us ofereix l'espectacle Azul. Un espectacle que aquests dies es pot gaudir fins diumenge amb la representació que realitzen eh, doncs, els seus components. Amanda ha estat congelada durant 40 anys. Quan comença a descongelar-se s'adona que ha perdut el cor. Decidir de trobar-lo, emprèn un viatge cap al seu interior i els diversos morts que l'envolten fins a arribar als seus records, on trobarà finalment allò que busca. La durada és de 50 minuts, les, les sessions han de dijous a dissabte a les 9 del vespre i diumenge a les 7 del vespre. L'entrada costa 12 euros, els amics de la nau tenen un descompte del 50% més una consumició gratuïta. La venda d'entrades és alta d’entrada i fins a una hora abans la taquilla de, de la mateixa nau no, Ivanoff. Molt bé. Doncs ens quedem a l'Anau Ibenov, ja que tornen amb nou horari les Tab Jam Sessions. La Nau Ivanov, de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras, número 28, us ofereix aquest dissabte a les 7 de la tarda la nova Tap Jam Session. A partir d'ara, les Tap Jam Session de la Nau Ivanov, sessions de claquer coreografiat i improvisat amb música en directe, es farà un dissabte al mes a les 7 de la tarda. Els estudiants avançats poden començar a ballar en públic i amb música en viu i els ballarins professionals practiquen músiques noves i improvisació.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 La nau Ivanov ja ha el període de recepció de projectes desescèniques per a sis residències per al període de setembre a desembre del 2012. Ofereixen un espai diàfam i agradable de sejús per a companyes de teatre de dilluns a divendres, amb mitja jornada... De dilluns a dissabte. Dilluns a dissabte, perdó. De mitja jornada, de 10 a 3 hores, 3 al vespre, de la tarda, i de 4 a 9 del vespre. Molt bé. Doncs aquesta és una de les activitats de les quals us havíem de parlar a dia d'avui. Continuem oferint-vos d'altres activitats perquè pugueu gaudir del que passa als nostres barris. També informar-vos que si sou una entitat o sou una associació que us interessa doncs, donar a conèixer les vostres activitats, doncs ho podeu fer a través d'informatius.com o bé trucant al telèfon a 93-345-6454. Doncs ara parlem de 150 persones grans que participen a l'Aula d'Extensió Universitària de Sant Andreu. Cada dijous, unes 150 persones grans s'aplegen per escoltar la conferència d'un professor o especialista. Les temàtiques poden ser molt variades, des de com ser bons cossogres fins a les l'esllit de la robòtica d'Isaac Asimov. Es tracta de l'Aula d'Extensió Universitària de Sant Andreu. Aquest any se lebran els 20 anys de la primera conferència universitària. I d'altres activitats destacades són, per exemple, les classes aquàtiques per a persones amb mobilitat reduïda. El Centre Esportiu Municipal de Bon Pastor ofereix activitats aquàtiques adaptades per a persones amb minusvalidesa. Durant una hora, usuaris del barri de Sant Andreu fan exercicis per millorar la mobilitat del cos.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 Molt bé, doncs ja dir-vos que tenim un número de telèfon per a aquella gent que encara no hagi pogut eh, prendre nota doncs dir-vos que podeu trucar al 93-345-6454 i eh, des de... en una manera que us podeu en contacte amb nosaltres doncs donarem a conèixer totes aquelles activitats que genereu ja Doncs nosaltres que marxem, que us aquí que ens retrobem demà a la mateixa hora donar les gràcies a la Susana Avila i al Carlos Gasull per haver estat avui en el nostre programa i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.